Надія щодня кілька грядин Принесе корові Навіть їсть, коли покришиш І обмішаєш грисом Коли б більше часу і сили Пішла б я полоти пшеницю А де ж Лаврін? Ще не привів коня з паші Казав же йому не бути до самого смерку Дяка Богові, що маємо хоч одного сина як сина Треба б віддати десь, хай би вчився А хто тут буде на землі? «Цей же ж, бачиш, Марія показала поглядом на другу половину хати, де жив відділений Максим. Ей, Марія, гублю віру, у все гублю віру, отак От йдеш полями, ті самі вони і не ті, перестаю у землю вірити. Корній сів і собі коло старої. сонце заходить, по війну легкий вітерець зірвалося і посипалося додолу кілька пелюстків цвіту». «По короткій мовчанці, корній, поглянь на Божий світ, поглянь на наш сад, наше поле, подивися, які вон дерева, а пригадай, Маріє, вони ж коли зродилися, поле було рівчаками, отам одна вишня стирчала, а тепер ходилося по лісах, запустах, збиралося дичачки, тицялося рівними рядочками». Щодня заглядали до них, чи прийнялися, чи ростуть, чи нічого їм не догаряє. І виросли, виросли, бо за тим ходилося. Думалося так, чоловіче, життя твоє не належить тобі, ти не для себе родився. Життя твоє належить отим дичачкам, отим щепкам, отим яблунькам. Сила твоя, кров твоя, хіба ти, вибраний чоловіче, потребуєш ту силу і ту кров,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 Чоловік, бувало, вставав разом зі сонцем, мивався росою, на ходу Богу молився. «Скільки Марії вилилось нашого поту! Пригадай, скільки поту вилилось! Страшно подумати!» А тепер? Чула, що він кинув на половину сину, сказав Заволота, кулачня, гидра контрреволюції!» Подумай тільки, що він сказав! «Ех, Маріє, хіба можна вірити далі і хіба...»